الله سبحانه وتعالى قران پاک کې فرمایي انما المؤمنون اخوته بیشکه مؤمنان د نړۍ خپلو کې د نړۍ نو د دنیا به هر یو غټ چې مسلمان وي کاوه باندې تکلیف وي یا پرمغان یې ظلم کوي نو د دنیا د ټوله دنیا مسلمانان هغه سره د دې کې پاغه خف دا یو رشتہ د اسلام د وجنا د اخوت د رور رشتہ د اسلام د وجنا د مؤمنانو منس کی جوړا شوی دا او دا رشتہ دا سرشت نه لږیني دا د کوم دنیاوی لالچ د وجنا مال دولت د وجنا یا دې یا بلکوم دنیاوی لالچ د وجنا دا رشتہ د رشتہ دین د وجنا او د الله جل جلاله د رضا په خاطر دا بي.